Jesus inför Pilatus. Kapitel 18 verserna 28 till och med 38. 28 Från Kajafas förde Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade det utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. 29 Pilatus gick då ut till dem och frågade Vad anklagar ni den här mannen för? 30 Det svarade Om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt det. 31 Pilatus sa det Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade Vi har inte rätt att döda någon. 32 tydade ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. 33 Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: Så du är judarnas konung. 34 Jesus svarade: Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? 35 Pilatus sade: Jag är väl ingen jude Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig Vad har du gjort? 36 Jesus svarade Mitt rike hör inte till denna världen Om mitt rike hörde till denna världen Hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna Men nu är mitt rike av annat slag 37 Pilatus frågade du är alltså kung. Jesus sade: Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. 38 Pilatus sade till honom: Vad är sanning?